Jankuonu meel oli pääsimisest rõõmus. Läks hüpates koju ja ümises laulu. Korraga tunneb ta Janu. On juba üsna kodu lähedal, kui näeb rohtusöövat lehmatäti. Jankuonu teadis, et ka lehmatäti talle piima ei anna. Ta peatus ja hüüdis. lehmatati kuidas käsi käib? Mm, püsi, soopisi on Kuidas siis elad? Ei ole viga, vastab Jankuonu. Kas naine lapsed on terved? Pärib lehmateti edasi. Ei ole neil keda midagi. Aga kuidas sõnni onu elab? Koodas okesüü, vastab lehmateti. Näe, kui toredad viigi marjad selle puu otsas kasvamad, ütleb Janku korraga Kui mõned neist kätte saaks mm, Ei sina neid kätte saa, Janku Onu. Ole hea, raputa puud, palub Janku Onu Lehmadädi ei tahtnud Janku Onul ära ütelda Ta läks puu juurde ja tõukes seda sarvedega. Kuid viigimarjad olid alles toored, ja mitte ükski ei kukkunud alla. Nüüd taganes lehm tükimaad, ja jooksis siis sarvedega vastu puud, Jooksis nii kõvasti, et teine sarv puusse tungis, ja lehmadad enam lahti ei saanud. Seda jäänkuonul vaja oligi. Aita mind lahti, jäänkuonu, palus Ei Mina ei ulata sinu sarvede juurde, ütles jäänkuonu. Jooksem parem sõnni onu järele. Nende sõnadega jooksis ta koju ja tuli vähe aja pärast naise ning lastega tagasi. Iga üks kandis pange. Suuremmatel olid suured panged, väiksematel väikesed panged. Kõik hakkasid lehmadedi lüpsma. Lüpsid udarad tilgatuks tühjaks. Hea tööd, lehmadedi, hea tööd! Sa pead näed täna söö väljas veetma. Ei ka sa ju lüpsmata magada ei saa. Selle pärast ma lüpsin su ära, et sa öö läbi ei ammuks. Kõneles jään kuonu ja läks perega koju. Lehmadedi raputes aina pead, kuid sarve ei tulnud puust välja. Seisis nii kogu öö. Alles koidu eel pääsest lahti ja hakkas sööma. Kui lapto tuleb mind hommikul vaatama, mõtles lehmadedi ja pistis sarve tagasi puusse. Ja juba oligi jänkuonu seal. Tere omikust, ütles ta. Kuidas tuju on ka? Halb jäänkuonu, ei kulba kuhugi, ütles lehmatedi. Ei saanud kogu öö silmagi kinni. Sa tule ja sikuta min sabast. Vahes saame kahe jõuga lahti tõmmata. Jänku onu tuli lähemale. Ei päris ligi minna, mina ei või mina olen nõrk ja mina võin enda ära venitada aga teeme nii, et sina tirid ja, ja, ja mina ähin nüüd tõmbas lehm sarve puust välja ja tuiskas jänkuunu kallale ja änes pani lippama nii, et kõrvad taha poole lehmadädil sarved ette poole Janku Onu lippas ees ja hüppas täiel jooksul orjavitsa pöösesse. Kui lehm põõsani jõudis, pistis Janku pea välja, silmad peas kui suured nööpid ja hüüdis. Tere, lehmadedi, kuhu sa jooksed? Tere, suur ilma Onu, ütles lehmadedi. Aga Janku Onu siit mööda ei läinud. Just praegu jooksis, ja? oli teine õige väsinud ja hingeldas. Lehmadedi jooksis edasi, nagu oleksid tal koerad kannul. Jänku onu aga naeris põõs nii et pistet külge lõid. Ja oligi põhjust naerda. Ta pääses rebase käest, pääses kulli käest ja pääses lehma käest.